Nah, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi na'maduhu wa nasta nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa siliyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falaha dia lah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah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 يا ya ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر امور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله الحمد لله الحمد لله رب العالمين Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wataala dengan nikmat dan taufik dari Allah pada malam hari ini Allah Subhanahu Wataala kembali bertemu kita di Majlis Ilmu mudah-mudahan Majlis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wataala Amin ya robbal alamin. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab al Alusul Min Yamin Alusul al Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala Masih dalam pembahasan siagul umum Siagul atau konteks umum Siagul yang ketujuh, kata pengarang rahimahullah ta'ala Sabi'an yang ketujuh Al-mu'arrufu bi Al-istighraqiyyah al Mufradan kana amma jmu'an Taqawlihi ta'ala Wahole kal insanu Surah al Nisa ayat 28. Dan Firman Allah dalam Surah An Nur ayat 59. Wajda balagh, wajda balagh al atfalu min kum al hullumah. Wajda balagh al atfalu min kum al hullumah. Fal yistaeznu kmaistaezna kmaistaezna al Singkong yang ketujuh kalau isim itu kata benda itu dimarifahkan, ya, marifahkan dengan alif lam al istingrokia. Alif lam al istingrokia iaitu alif lam yang menenggelam, menenggelamkan semua afrod atau jenis yang ada di dalamnya dari, dari kata tersebut. Nah, baik dia mufrad tunggal atau jama, ya, bentuk plural. Kokah oleh taala? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa khuliqal insanu dha'ifan." Dan sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan dha'ifan, dalam keadaan lemah. Nah, perhatikan kata al-insan. Al-insan asalnya insanun. Ya, dimasuki alif lam. Dimasuki alif lam, maka jadilah al-insanu. Nah, Ketika Allah berfirman wa khuliqal insanu dan sungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ya, perhatikan al alif lam di situ adalah alif lam al-istighrakiyah yang berarti menenggelamkan seluruh manusia. Artinya semua manusia kullul insan semua manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Ya. Semuanya tidak tidak ada tidak ada yang terkecuali semuanya diciptakan dalam keadaan lemah. Nah, karena Al-insan yang dimaksud dalam ayat ini Boleh dicek ayatnya Surah Nisa ayat 28 Al-insan yang dimaksud di sini adalah uh, Umum ya, Mencakup seluruh manusia Kita tahu dari mana kalau itu bermahan umum Kita tahu dari alif lamnya ya, Alif lamnya adalah alif lam Alistigroqiyah ya, Yang masuk dalam kategori uh, Sigoh umum Nah Berikutnya, واِذا بلَغَ الَّتُفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُومَ، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَسْتَأْذِنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Kalau anak-anak kecil itu, ya anak-anak kecil diantara kalian itu, ini anak-anak kalian, <coughs> sudah sampai pada alulum, sudah sudah balik, sudah sudah sudah dewasa, maka hendaknya mereka itu faliyasta atinu, kama sta'idan aladina min qablihim, maka hendaknya mereka meminta izin, ya, sebagaimana orang-orang sebelum mereka meminta izin. Nah, jadi anak-anak anak-anak kalau sudah dewasa, ya, ya, kalau apa namanya, memasuk ke kamar orang tuanya atau masuk ke rumah e, orang, maka dia harus apa? Minta izin. Ya, terutama di rumah rumahnya sendiri, kamar orang tuanya itu harus minta izin. Ya, nggak boleh lagi seperti sebelumnya. Kalau dia masih kecil, ya dia bisa keluar masuk seenaknya dia, nggak apa-apa karena masih kecil. Tapi kalau sudah sudah besar, ya sudah dewasa, maka dia harus minta izin. Nah, yang menjadi e, apa namanya? Inti pembahasannya adalah kata al-atufal. Ya, kata al-atufal. Al-atufal, anak-anak di situ yang mencakup seluruh anak-anak. Siapapun mereka, anak-anak ya, itu, kalau dia sudah besar, ya, nah, kalau dia sudah dewasa, maka dia harus minta izin ya, sebelum masuk ke, ke kamar. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ya. Ini kalau alif lamnya al-istighraqiyah Alif lam dalam bahasa Arab itu ada tiga, ada, ada tiga jenis Yang pertama ada namanya alif lam al-istighraqiyah Alif lam yang menenggelamkan Yang sifatnya menenggelamkan semua jenis Atau semua individu ya, Yang uh, dimaksud dari kata tersebut Seperti tadi kata al-insan Al-insanu ya. Insan artinya manusia Ya, ketika kita baca firman Allah dalam surah an Nisa ayat 28 wahulikal insanu rohiva dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah manusia mana yang dimaksud kita katakan semua manusia kerana al-insan di sini bermakna umum ya alif lam yang dimaksud di situ adalah alif lam al istirahya. Nah itu alif lam yang pertama kemudian yang kedua adalah alif lam uh, al ahdiyah alif lam al ahdiyah perjanjian. Ya, maksudnya alif lam al-ahdiya ini alif lam yang ee, menjelaskan bahwasanya kata tersebut yang dimaksud adalah apa yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, contohnya di sini kata beliau wa'al mu'arrafu bil al-ahdiya. Adapun alif lam atau afan, adapun isim yang dimarifahkan dengan alif lam al-ahdiya ya. Fa in ma'hud Maka itu disesuaikan dengan maahudnya. Nanti kita akan jelaskan, InsyaAllah. Wa'inkana aman, falmu arrofu amun. Kalau maahudnya umum, maka al-mu'arraf isim yang dimarifahkan dengan alif lam al hadia tadi pun bermakna umum. Tapi sebaliknya wa'inkana khasan, falmu arrofu khasan. Tapi kalau seandainya al maahudnya adalah khas khusus, ya tidak bermakna umum. Maka kita katakan isim yang dimasuki alif lam tadi juga bermakna khusus, kerana dia mengikuti makhuthnya. Sekarang kita lihat contohnya. Misalul ami qouluhu taala. Misalul ami qouluhu taala. Contoh yang umum adalah firman Allah subhanahu wa ya, taala. Jadi beliau kasih contoh alif lam al istigrokhiah. Kalau ada isim yang dimakrifahkan dengan alif lam al-istighraqiyah, apakah dia bermakna umum atau khusus? Jawabannya tergantung ma'khudnya. Tergantung ma'khudnya. Kalau ma'khudnya uh, umum, bermakna umum, maka dia juga umum. Kalau ma'khudnya uh, khusus, maka dia juga bermakna khusus. Ma'khud itu adalah kata yang sama dengannya yang disebutkan sebelumnya. Coba kita lihat contohnya. Perhatikan firman Allah dalam surat Saad ayat 71 sampai 73. Firman Allah dalam surat Saad ayat 71 sampai 73. Allah berfirman, In kalal Robbu kalil malaikatini khalikum beshram mintin. Fiida sawaituhu dan fakhthu fihi min ruhi, faku lah sajdin. Nah, fasajadil malaikatu, kulluhum ajma'un. Nah, perhatikan. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada para malaikatnya, sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah. Ketika Aku sempurnakan ciptaanku itu, Aku tiupkan ruh padanya, maka tiba-tiba mereka pun seluruhnya sujud, ya sujud kepada. Manusia yang diciptakan oleh Allah ya Sujud penghormatan Bukan sujud ibadah Sujud penghormatan Fasajad <tuh> al-malaikat <tuh> Maka seluruh malaikat itu pun ya, Sujud kepadanya Perhatikan Coba lihat Ayatnya Surat Sa'ad Ayat 71 sampai 73 Ya Perhatikan kata al-malaikat Para malaikat Pada ayat yang ke-73 Nah kata al-malaikat tu ada alif lam di situ, alif lam di situ namanya alif lam al-ahdiyah, alif lam perjanjian kalau dalam secara bahasa perjanjian. Tapi maksudnya bukan bukan perjanjian seperti itu. Maksudnya alif lam yang menjelaskan bahwasanya malaikat yang dimaksud ini adalah malaikat yang dimaksud pada kata malaikat sebelumnya. Coba lihat surat Sod ayat 71 Allah sebutkan kata al-malaikat tu. Irtqalar Rob buka lil malaikatih. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat. Nah, ini yang disebut dengan al ma'hud, al ma'hud. Malaikat kata malaikat yang kedua ada pada surat surat ayat 73. Fasaaja dalil malaikatuh kulhuhum ajmaun. Maka malaikat malaikat itu pun seluruhnya mereka sujud kepada kepada manusia yang telah diciptakan oleh Allah itu. Nah, nah kata al malaikatuh yang kedua ini pada ayat yang ke 73 kita katakan ya bahwasanya malaikat yang dimaksud di situ adalah malaikat yang dimaksudkan pada ayat sebelumnya malaikat yang dimaksud di situ adalah malaikat yang dimaksudkan pada ayat sebelumnya jadi ada dua kata malaikat yang pertama di ayat yang ke-71 dan yang kedua di ayat yang ke-73 ya kata al malaikatu di ayat yang ke-73 ya ada kata ada alif lam di situ al malaikat tu alif lam di situ adalah alif lam al ahdiyah ya. yang menunjukkan bahwasanya malaikat yang dimaksud di situ adalah malaikat sebelumnya yang telah disebutkan pada ayat yang ke 71 itu yang dimaksud dengan uh, alif lam al ahdiyah alif lam al ahdiyah. Baik. perhatikan ya. kata al malaikat tu pada ayat ke